Велично процідив Гебельс. Він волів з нею спілкуватися, чути це чарівне срібло, хоч не знав, про що говорити. Я із задоволенням познайомлюсь з вашим батьком, Фройлайн. Е, тільки поясніть, що ви маєте на увазі, коли кажете «наша ідея». Звісно? «Націонал-соціалізм, який встановить новий порядок в Європі і допоможе моїй нещасній країні позбутися московського ярма?» Великі очі блищали, а щоки, на яких навіть у непівтемряві було видно руб'янець, хотілося називати старовинним словом «ланіти». Несподівано для самого себе, Геббельс засміявся. Радісно, щиро а не підлабузницькі, як на нарадах у фюрера. Знаєте, фройлян, вам треба негайно познайомитися із Розенбергом. Барон пройнятий ідеєю автономного устрою цієї вашої України у прийдешньому Великому Рейху. Але до того, як за тебе візьметься Розенберг, ти вже будеш моєю. Потім у машині, коли поверталися додому, навмисно стримано запитав у Руста. «Ну, і що геніального у цій студенточці?» «А от подивіться!» Руст вийняв з портфеля велику кольорову афішу з портретом білявки і почав читати надрукований великим шрифтом текст. «Незрівнянна Фрекен Зоряна!» Витонченість її розуму може змагатися тільки з тонкістю її талії Нордичні риси обличчя із знанням класичної німецької літератури Ерудиція із британською енциклопедією Унікальна пам'ять Нечувана компетентність Цитування будь-якого літературного твору на замовлення публіки Вхідна плата 5 марок «Що це за ерудиція за п'ять марок?» – невдоволено пробурчав Геббельс, емоційно відгукнувшись тільки на згадку про тонку талію білявки. І додав, «Німецькому народу не потрібна витонченість розуму. Це єврейська маячня». А посилання на британську енциклопедію взагалі обурливе. Хто надрукував цю нісенітницю? Русте, ваше міністерство? Я дуже вами незадоволений. Запевняю вас, доктор Гебельс, Фрекензуряна, незважаючи на молодість, варта всіх цих похвал. Незабаром вона захищатиме вчений ступінь бакалавра мистецтву. А в її незвичайних паранормальних здібностях ви самі можете переконатися. Наступної суботи вона дає сеанс у готелі «Кайзергоф». «Зарезервувати вам столик, докторе?» «Фюрера я теж запросив. Ви ж знаєте, він кохається в антропософії». «От з «Кайзергофу» я її і викраду», – подумав Гебельс. А вголос невпевнено сказав. «Не знаю, Русте, побачимо». Залежить, як почуватиметься Магда. І раптом відчув, що біль у нозі і хребті повернувся. Довгі чорні машини одна за одною під'їжджали до готелю Кайзаргоф. А з них виходили дами у вечірніх сукнях і чоловіки у смокінгах чи військових одностроях. Безшумно підкотив довжелезний хорьх Гебельса. З нього спочатку вийшла фрау Магда, а потім і він сам. На голову нижчий від дружини і кульгаючи попрямував до входу. У бенкетній залі був натовп. Пахло парфумами і запашною кавою. Ми тушилися офіціанти з тацями, у повітрі стояв стриманий гомін. На пудіумі – Фрекен Зоряна давала сеанс. Там, де сиділи Гебельси і фрау Магда, погано було чути, але міністра це і не цікавило, він просто милувався білявкою, яка була вбрана у вишукану чорну сукню з глибоким декольте.